Apostolii, de Liviu Rebreanu, în distribuție, Virgil Ogașanu, Ileana Stana Ionescu, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Cornel Vulpe, Ion Pablescu, Șerban Celea, regia artistică, Dan Puican. serios, mi vezi? Nu e acasă, mitica, Adevărat, coane torturele pot să ajut? Da. Nu se poate. Doar mi-a dat întâlnire la 5 Și acum, uite este cinci și jumătate Noi nu putem ști, domnule Brihac, unde s-a dus Dar când o ieșit mi a spus că, zice, mă întorc numai decât mm -hmm. Mi se pare că s-a repezit până la bărbier, știți, pentru serbarea de azi da. Cu orfanii de război. Da, coniță, adică domnișoara, e acasă? Da, mm -hmm. Dumnea ei, mm -hmm. da, este mm -hmm. Mi se pare că se gătește, ori se odihnește, cum e obiceiul Atunci, așteptăm Ce de jenică? Păi? Să așteptăm ce putem face. Apoi bine. Bine, bine, bine, băiete, poți pleca. Nu mai avem nevoie de tine. Du-te, du-te. Apoi tot n-am nicio treabă acum. Ia, ascultă, stai să ne păzești pe noi. Păi, nu-ți e rușine, așa te-am învățat să primești musafirii? Bine, noi ia ca plec. E cam luat nasul la portare, măgarule. Pentru că vorbim frumos cu tine. Eh, lasă că de acum te muștrulești, eu n-ai grijă. Nu, nu, nu, nu, nu te enerva, nică Fica. El nu poate pricepe și noi de Devină. e cine să se poarte așa cu noi. Păi uite-te unde am ajuns. Să ne supravegheze sluga dumnealui. Parcă am fi niște vântură lume. Și tocmai cu noi, care l-am ridicat. Apoi să nu uite domnul, că fără sprijinul nostru n-ar fi ce e. Totuși să nu ne exagerăm meritele jenică. Să fim deștepți oh. și înțelegători. Mite că e... Omul ministrului nu? Omul ministrului Vrei să zici sluga ministrului uh. Vorba e, i-a creat lui ministru o slujbă mai grasă ca o prefectură uh -huh. Slujbă de procopseală da. Mai sunt și în alte și birouri de cartiluri civile și militare Însă nicăieri și nimeni N-a ajuns ca mitică să fie respectat și temut, nu așa? Pardon, da, pardon, da, dragă da. Guță. Eu nu pot uita niciun moment că sunt aici, în Transilvania, în misiune culturală și națională. Da. Eu mă consider un apostol, cum mă consideră toată lumea. Dar... Toți suntem apostoli, puiule, dragă. Guță, Guță, mă super când te prefaci, nu ști nimic. Ai, ai mania contrazicerii și plictisești lumea. Îmi pare foarte rău, da. îmi pare foarte rău. Mai întâi, mai întâi este imoral ca un, un fost actoraj de mâna 10. Dar ce are a -a... face trecutul mai și nică... Omul n-a avut noroc, dar deștept a fost întotdeauna. Oh, deștept! Da, da, da. Mare lucru să fii deștept! Adică eu nu sunt deștept, dar rușinea amicului începe tocmai când a devenit omul ministrului. Exagerez, puiule. Coca era iubita ministrului când s-a încurcat cu mitica. Oh, oh, te îmi dai voie să știu eu mai bine. Mai bine. De altfel putem să-și întrebăm, să știi că de mine nu se jenează. Cu toate astea, fata n-a de ce se plângă. În București era... Ce era pe când aici se bucură de considerație la rând cu noi Nu Considerație, auzi? Dar nenorocită, de ea, inconștientă Alminter n-ar fi primit ca mitică Să o dea drept surioară În loc să o ia de nevastă, cum ar fi fost dator ce, ce, ce, ce În definitiv, mă, ce te doare pe tine capul pentru coca? Ia să amajanică să nu devii suspect, mă Dar, dragul meu eu sunt poet și respect femeia. Odinioară. Da, da, nu te găduiesc am iubit pe coca. n-a înțeles sentimentele mele și uite așa, am rămas prieteni. Nu mai să nu prinde de veste mitică, prieten. Mitică știe și nu se închisește Dacă e mai deștept. Ca tine o fi mai deștept, dar eu nu mă dau pe zece ca el. Pentru că tu ești progenic. Nu-ți permit să ce cu să înțelegi? Pe mine mă cunoaște o lume. Hai, mă ești un dobit, Domnule, să nu mă faci topitoc! Mai... Ah, mai... Să rămână coca, dragă! Vă-a scurt, Tatiu, n-am ca voi. Voi nu puteți vorbi două minute fără să vă o dragă, tu știi că sunt eu în stare să rabd. Dar acest domn mă jignește acum în ceam mai sfânt, în talentul. meu. Lasă, genică, zau că preate te și tu pentru orice închipuire. Parcă ai fi omul el. E, cotat, e, e, haideți, haideți, dați-vă mâna. Hai, hai și nu mai îmblați cu mofturi. Da, așa, băieți, că știți m -m că ține mitică în dragul de el la prestigiul vostru. A. Și apoi avem destule plictise aici, nu-i așa? Nu-i deloc plăcut de să o fileș de urât într-un oraș de provincie când ai putea trăi în veselie și petreceri la București. A. A. Și încă tu ai legat multe cunoștințe și prietenii. Cam vreme ce noi. Cunoștințele doi... și prietenile de aici. Cât a trebuit să lupte bietul mitică până au cata adixis să ne. Sunt niște este oameni grozar de bănuitori. Unde s-a apăcut ta suspiciune între frați? Da, da, da, da, exact. Da se găsesc printre dâni și mulți care se cred mai patrioși decât noi. Nu, chiar decât mine. Da, dragă. Și unde mai pui parada cu cinstea? Parcă oh. toată cinstea din lume s-ar fi îngrămădit în cuibul ăsta de progrințe. <laughs> Sunt foarte simpli și mărginițe. Da, sigur, sigur, sigur. De aceea câteodată mă dată mă dor de București. Mm. Da, de vină de să Voi ca voi, dar eu ce să mai zic? Pentru-un poet, capitala este e ca o mamă. Mm. Ah, București, București. București. Ah, e mitica de aici. Ha, dragă. Te-am rogat să te găsesc îmbrăcată mm. și tu tu stai detașat cu băieții. Să zic că îmi pare rău. Nu, din ora am venit mitică că tocmai vreau să i e, las. Doar, doar ți-am explicat și... că la șase o să vie familia Harincea cu prefectul și primarul. Să mergem împreună la serbarea orfanilor de război, Dar nu mi-ai da? spus că da? vin miticuțe zău. Ești dar nu mai e puțin, nu mai ciulică, te rog. Ieatați-mă băieți, Coca, știi foarte bine că de câte o serbare la teatru, domni vin pe la noi nu te mai rățui, că eu în 10 minute sunt ca o floare. Hai mai bine, spune, dacă le oferim ceva. Necreșit, se poate, mă rog, eu Tu pregătește ce trebuie și dacă va fi timp, tu Așa, hai, du-te, du-te, ce poate bună ești tu, ești adorabilă. Adorabilă, bine zici. Ce ți-a venit de-mi face acum atâtea complimente? Ea seama, mitică, când încep cu complimentele, te știu eu. Nu fi supărată, coca dragă. El te iubește, Aha. din nefericire te iubește. Stai, Auză, dragă Ne. Bistoc da. că e un individ în antreb. -ă. Da, da. Vrea să vorbească cu mine. Da. Desigur, pentru locuință. Ei da, era și când ameni venit noi. Dar eu o mică încurcătură cu șopânul. Dacă fără? nu mai e străin, străine, de curând din Galicia sau de unde și nici nu are acte. Ce importă asta? Ce da. importă dacă e nevoie poliția eu mă servește frățește, cum îl servești și eu pe el. Nu, no, din partea asta n-are nicio nu numai să fie om de înțeles. A, ia s voi, vorbiți de individul de afară. Exact. Da. Da. Oh, mitică, eu te previ. Ia slăbește, ne că... cu povețele jenică slăbește ne. Pardon. Gată. Când se pune la cale o crimă națională Nu mi e permis să stau oh. cu mâinile în sâmba Bă, că ți s-a făcut doar de București Știi <gript> că eu nu glumesc vezi doar de poezerile tale și nu te mai amesteca Ah, sunt ah, mare Atunci aranjeze-te mai bine. bine Mă duc chiar acum Ia-i vin, bă, genică De ce mă superi tu? Mă super mereu Când știi cât țin eu la tine Ah, mitică dacă n-ai fost tu în stare în doi ani de când suntem aici, să faci și tu măcar o, o listă de subscripție pentru volumul. Da, da, da, da, știu. E, uite, aici ai dreptate. A așa este. Ai dreptate, got. Am fost și eu artist a. și înțeleg durerea talentului persecutat de vitregia soartei. mi ți-am mai spus, ți-am mai spus păcat că te-ai lăsat de artă. Ui, oh, oh, dragă jenică, jenică, jenică. Vezi tu, viața e asta. E. A, apropo, jenică, să, să nu uit hmm. diseară. E un banchet în onoarea orfanilor de război, după sărbarea de la teatru. Da. Trebuie să țin și eu un discurs și, cum să spun, nu am, așa, nu am nimic pregătit. E, nu pot nici să improvizez, fiindcă e vorba de ceva serios și țin să ieșim și noi, așa, mai bine ca toți. Aha, e, așa, a, e, de Idee. mă gândeam a, să combin, să combin tu ceva la repezeală până ne întoarcem noi de la sărbari. Mm. Știi, așa, ceva simțit și de efect. Hai, lasca tu ești, ești tare în asta Ești, lasă, nu Când nu te-am servit bravo, eu, bravo. Acum du-te în camera mea Ori dacă vrei, treci da. în birou oficial Închide-te acolo, ce da, o -a. sticlă de vin Și ce mai trebuie pentru inspirație <laughs> ia, ia, ia și țigără Uite, țigără aici da, da, Așa. Și așează-te pe lucru Dacă iese strajnic, ai de la mine și un sutar Hai. Iese că băi, nu mă cunoști Uite, mă duc chiar da, acum Dă-i drum, dă-i da. dai dai Ah. Dai drum. ah. Uite, eu nu-ți închipui că trebuie să mă zbuci, să mă chinuiesc. Dacă să mă te însurai a... cu Coca, poate că te mai potolești. și tu. Hai, fugi, fugi, fugi. Dai, Guța, te nu-mi spune copilării. Coca, eh, Coca, nevasta mea. Hai, <laughs> lasă, glumește. Apoi, când ar fi să mă însor, aș înțelege să-mi un sprijin, nu? Nu o povară. <laughs> Eu care aș putea adobândi aici fete de familie și cu avere, și cu situație morală, să mă opresc la coca. Bine, dacă eu vreau să joc un rol în lume, nu, nu să mă înțepenez lângă coca. Ai, se zbuci, hai, hai să pariem cam ghicii pe cine dori să fericești. Și fata lui Harincea. De ha? ce tu spui? Lasă-mi, vorbește Nu lasă da. ști că veturia e ca și logodită cu procurorul Garofon? Nu ar vezi că Harincea e cam semet și mai cu seamă ea. Da, da, da. -are, de ce, de ce. Da. Să zice doar că Harincea e dintre foarte puține boie veritabil din partea locului. la doamna Harincea, omul începe să fie om numai când posedă șapte rânduri de strămoși cu crisoave. Atunci tu? <laughs> mai e greu a fost să mă primească în casa lor. Acum mă simpatizează puțin, mm. am simțit-o așa. Coca s-a prietenit cu da. știi. adică, cum să spune, s-a mai spart gheața. Bine, dar când vei ajunge tu la boierie? <gri> Ei, lasă, la, lasă pe mine, Guță. Mi-am făcut eu toate nu mai să ne vedem acolo. În orice caz, o să ai multe greutăți. <gri> Firește -fi -fi -fi că, crezi că nu-mi dau seama că A, o să am... Dar acum, vezi tu, nu mă mai pot retrage. <gri> e e complicat, e, <gri> e Tragic. E tragic. E tragicuță. Dacă s-ar mai întâmpla să cade și guvernul lui cu unul griguță, da. apostolatul la rând cu noi. Ce apostolat? Ce apostolat? Omul se face apostol numai la disperare. Să lăsăm noi toate astea la o parte, Guța. E nevoie de entuziasm. E nevoie de încredere. Eu contest pe discreția ta absolută, dar Mai e vorba? Așa, sigur, e doar o chestie mare, înțelegi. Ia uite cât s-a făcut, e, trebuie să pice și oaspeții. Atunci rămâi sănătos, Mitică, A, și despre așa. mine n-ai nicio grijă. F.P.C. Bravo, bravo, bravo. nebună! Mulțumesc, la revedere, Guter, la gălăreire! Acum, dracuță-l ia. Org, domnați! Mihai, nu-mi aproape. O să avem musafiri. Ia seama, asta trebuie să fii deștept. Lăsați coane, că vai de mine, da. doar nu ne cunoaștem de ieri, de alaltă de ieri. că vine și domnul prefect și domnul primar. Mihaiță... Am înțeles, trebuie să sosească vreo de peșă. Așa e, Mihai, bravo, așa-i sosit, uite-o. Așa, ia-o, ia o pune -o bine da. și să vii cu ea când o fi toată lumea. Ai înțeles, poate lume Să poate, dați dumneavoastră un semn. Așa, ce semn, ce semn, avem timp mai de semne acum de asta. Fii tu și cu băgare de seamă să nu faci robo o O, dar n-aveți nicio grijă, Cati, o Așa, vine cineva. Bine, ascunde de peșa, nerodule. Se vedem cine nu fi. A, ce plăcere să plăcere, vă rog să poftiți, poftiți Dați-mi voie, Mihai Mihai, ajută domnului Harince aici Vă rog, vă rog să vă dezbrăcați puțin Trebuie să ne faceți onoarea măcar câteva minute Să știți, suntem săraci în cele materiale Dar inima noastră e plină de dragoste <laughs> Pentru dumneavoastră Vai, sărut mânușițele scumpă Doamna de Vai, conița, mițurile Ah, mai leu eu... mai frumoasă mai... oh. Să trăiești și bine ai venit cu aniloții baci Da, trăiești. să trăiești, să trăiești. Dragule, sper că n-am întârziat Că nevastă mea mi -a, a pus pe foc Să ne grădim luați mai. Că... luați-l, iar încep cu lamentările Vai, vai, Harin, și Sunt așa de fericit că o să aveți timp să luați ce așa la noi înainte de a trece la teatru. Dar vă rog din suflet, Doamne Veturia, fi da. mai îndurătoare, mai... Ești amabil, domnule Ionescu. Vai, vai, coniță frumoasă mi-e teamă că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite să, cum să vă spun, care să exprime toată, toată stima mea nemărginită ce am pentru dumneata și pentru familia Harincea care binevoiește să mă onoreze cu atâta, atâta prietenie <laughs> Dumneavoastră ne aveți mare ușurință la vorbă da, ușurință la vorbă și adâncime în sentimente, doamnă mai femeile știu să fie statornice, părăi <laughs> nu-i așa, A, da, da, foarte statornice <laughs> Și mai cu seamăn puținele familii bune ce au mai rămas pe aici Veturia este de 3 ani în văduvă Și cu toate care aproape 25 de ani Se poartă ca o fecioară <laughs> Nu-i așa, Loție? În familia noastră și bărbații Se poartă ca fecioarele Ia <laughs> ca, de exemplu, eu Loție, dragă, loții! tu n-ai dreptul să vorbești Amintește-ți dansatorile de la Peșta și de la Viena Și puneți cenușă în cap o, o, o, o, o, o, o, <laughs> Chiar așa, mă rog Unde se bovește domnișoara Coca <laughs> Ni s-a făcut dor de dumneavoastră Mai știți în cât mă supără uneori? Da, da. Nici nu Vă închipiți ce copilăroasă oh. e copuța. Toată ziua se joacă Și zburdă prin casă De uită și obligațiile sociale e, ce, credeți? ce credeți? În loc să se gătească da. Să vă aștepte Cum se cuvine așa pentru o fată da. Am găsit-o atineau Gătindu-și păpușile oh. da, da, E gros da. Noroc să-i În câteva minute să Nu face așa nimic așa. Nu face nimic E foarte la da. surioara da. Și veturia o iubește mult da. Da. Dar ne-am în prietenii cadou da. Ce este drept Este o ființă încântătoare nu vreau să mă pronunț despre bărbații din regat, dar femeile dumneavoastră sunt adorabile, fără discuție. La -ți, la -ți, la -ți, la -ți. Se vede numai decât că trebuie să fie fată de neam, domnule Mitigă. Degeaba. Neamul se cunoaște dintr-o ochi. că noi de nu... Pe aici avem tare puține familii adevărat da. nobile. Boierii români sau străinat. Așa erau vremurile. Așa erau, da. Noi însă de 400 și mai bine de ani de când se pomenește în documente întâia oară numere -ma Harinje... Mamico, mică, scumpă, de ce important să mai au lucrurile astea. Ce o să creadă domnul Ionescu? și să vedeți, din potrivă, mă emoționează tot ce spune doamna, fiindcă și regătata maică-mea vorbea așa. Da? Da, ea, sărăcuța, răcuța, nu putea uita că avem în vine sânge de domnitor. Ce aveți, aveți Mama da, dumitale da, da, de mam, domnitor? Mai cuța scumpă, da, da, da, da. Vai, luați -i. nu spuneam eu? Aveți și diplome, ar fi grozav. E, avem câteva lăzi de hrisoave și din partea mamei și din partea tatii, Câteva din nefericire, da, însă din nefericire Aha. toate s-au pierdut Adevărat nobii, sânge albastru mulțumesc, al vă mulțumesc. Oh, Domnul Mitică, da. știi câte lucruri rele ni s-au spus despre dumneata? Colosal, colosal, Din toate părțile și din toate privințele, să știi De aceea acum ați pot destăinui Ne-am ferit atâta vreme să vă primim între noi Numai azi am aflat cheia inigmei Poate că și dumneata ești cam prea mândru cu lumea Da, da, da, se prea poate Dar să știți că fără voia mea Vă rog să mă credeți Eu ca să fiu cât mai democrat, cât mai burghez Nu-i vina mea dacă nu reușesc întotdeauna De altfel, m-am așteptat la toate din clipa Când am pornit să părăsesc în liniștea De la conacul meu strămoșesc Și am alergat aici oh, Dacă ar fi toți ca dumneata Cine își lasă moșiile și castelele pentru patria acela Da, e apostol nu așa de turia. Da, nu, da, nu, doamnă, mama. nu, iertați-vă, nu, nu, nu sunt deloc apozor, credeți-mă. Nu știu dacă voi fi butiți să-mi câștig aici vreo simpatie. Vedeți, cine își face datoria și numai datoria ca mine, nu poate recolta multe recunoștințe Chii, imediate. E sigur că ai simpatii destule și, și dintre eu, cele mai ales. Mulțumesc. Ai iertat, dracu, să știi că eu sunt gata oh, de mult, dar oh, bucătăria asta este așa din eroadă. Copila mea, lasă-mă să te îmbrățișez. Suntem iubit și până acum, dar de când am auzit despre Ștefan cel Mare și cel Sfânt. Da. A, da, da, așa-i mitică, toate drăcos, cât te știe el. Vedeți, toată ziua aia e în conflict cu servitoarea. Să că e foarte gospodină. E, este, Servus, este, este, este. dragă, vădurie, <laughs> <mult>. Servus, <laughs> păi, da, Văd de ce bine-ți vine rochea asta. Dar nu ți mai văzut nu? E, da, da, eu pe mine nu mă vezi, domnișoara Coca. Dumneata, ești totdeauna drăguț, nenea baci, Se vede că ești boier de viță. Ei, fii cu minte, Coca, fii cu minte, te rog, ești prea strângăriță și nenea Loțibaci poate să se supere. Dar timpul trebuie, bă, este adorabilă. Fi mai adorabil. drăguță cu el, turi, turi, ai mama. auzit cu urechile tale ce fel de om e? Bine, mama dar garofoiu. Și garofoiu ce? Garofoia, ce? Când îți ură de norocul să ajungi într-o familie Care se trage de la Ștefan cel Sfânt Elza, dragă Mi se pare că e vremea să plecăm la serbare Nu pentru noi, dar tu ai răspundere Spunea și Dogariu că va trece pe aici cu domnul Carofoi. Nu putem aștepta prea mult Să știți că Cocuța a pregătit o mică gustare Nu se poate să o refuzați Vă rog, vă rog Domnul prefect cu domnul primar de lup și lupi la ușă Vă să mă scuzați, iertați-mă domnul că vă Amonora! draga, domnule director, scuze, am avut atâta de lucru, cur de peșele și ordinele. Mi se pare că ne clătinam, ce zici? Am servus Lozibach. Ah, servus. Să te salutare, Lozi, draga, servus. Ești onor, fericit că nu faci politică și nu te doare capul de nimic, pentru noi. Domnule director. Se aude că e musai să cădem. Fii liniștit. Fi liniștit, e, liniștit, da. liniștit, ușor de zis. Dar dacă vine pe neașteptate, ce? ar fi mare catastrofă. Da, adevărat, vede, da, directore, da. ce facem? facem? Ministrul da. de militare nu suflă nimic, nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătiți. de da? n-am nicio veste nouă. V-am arătat atunci telegrama ministrului, da? Nu, dacă e așa, apoi eu tot nu fac politică. Eu sunt gospodar și administrator. Ah, bravo, bravo, bravo, sigur că da, dar acum un an... Când a fost să te numească, a, te în piept că ești tâncul nostru. E e rău, de mă rog, mă rog, mă rog, atunci cerea altceva. Da. Eu știu gospoderii. Dragii mai da, da. lăsați politica că întârzie. Telegramă de, de, da. de la domnul ministru. Aha, ce? Ce, ministru? De unde știi? Apă doară dumneavoastră. Ia, dă -o -o... Dă -o -o cu ia, ia, ia, ia, ia, să ia, ia, și ia, ia, ia, ia, ia, ia, așa ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, nu mai minciuni. No. Uh -huh. Trimite urgent două lăzi mere Ionatan alese. Ah, ah, ah, ah. E? V-a să zică nici o pricină de îngrijorare, domnilor. Ea să trăiască, să trăiască. de pe inimă. Vedeți? De mere Ionatan am eu grijă. Bravo. Unde să trimite? Patrulezi. E, unde să-ți la mine și le expediezi eu împreună cu alte lucruri, domnule primar, nu? Da, să scrie că s ales de mine, să știe excelența că noi suntem devotați. Da, eh, acum că v-am liniștit, Nu? Ar fi bine să trecem la o mică și foarte modestă gustare. Faceți imunarea doamnelor și, domnilor, vă rog, poftiți și să ne iertați, scumpă doamnă Harincea, doamnă Veturia, vă rog să poftiți și dumneavoastră. Domnul cu ca soarta, vrea să fiu eu cavalerul dumneavoastră. Vreau ți mai domnul cu strângările, că te aude el și... E foc! Hai să mergem Trebuie să știm din vreme, domnule prefect. Nu se poate să rămânem în vânt. Hai hai să să Poftiți, domnule Dogariu, poftiți și dumneavoastră, domnule Garofo O trecut în sufragerie. mă duc să vestesc pe domnul director. De altfel, noi am venit mai ales pentru domnul avocat Haring. Și zici că sunt aici și dumneavoastră? De mult. De mult ișor. O o cei din tâi. Bine, bine, acum lase -ne, lase -ne. Trăiți, domnule avocat, trăiți, domnule procuror. Bine. Garofoiule, garofoiule, dacă ai bănui cât mă simt jenat că a trebuit să trec pragul acestei case, mai compătimi. Nu Numai tu poți să mă înduplec la asemenea compromisă. nu face și tu imputări. Îmi fac eu însumi destule. Dar nu mă poți stăpâni, dragă dogariule. Trebuie să o văd. Păi chiar asta e buba, dragul meu, că nu te poți stăpâni. În iubire, ca toate, se cere să ai răbdare și încredere. Veturia te simpatizează, iar pentru rest mă însărcinez eu. Va fi nevastat, Va fi va fi. va fi, va fi. De trei luni de zile mă amăgești așa ca pe un copil fără minte. Sveturia. M-ați speriat. Să rău, Garofoiul m-a dus aici aproape cu forța. Da? Murea dacă nu te vedea o zi. Vreți să mă măgulești mirane? Dar ești foarte drăguță." N-am de gând să-ți fac nicio imputare că bai ai să intru în casa asta, dar, dar mai vorbește și dumneata, domnule, că doar dumneata o iubești." Mm, dogariule." <laughs> Miron se crede obligat să-mi facă în fiecare zi declarații de amor." În numele Dumitale. Poptim, ai auzit? Vreau să spună cu un cuvânt subțire că nu-i adevărat. Ba, ba, ba, ba doamna știe prea bine cât e de adevărat. Da? Ei, Ionica, dragă, Ionica, dragă, parcă nici l-ai fi regățeam. Te roșești și te zăpăciști ca un am noi. Asta înseamnă că sentimentele Dumitale sunt mai adânci? Da? Da. Da. Te iubesc bine, bine. Acum mă mai privește-o, mai salut în mâna și pe urmă să plecăm Să nu mai fim nevoiți să ochi cu stăpânul case ah, ah, ah. Mai, dar ce plăcere ah, Ce încântătoare plăcere Mă, eu pe unde s-a pierdut odată doamna Beturia Încât eu? a început să fie îngrijorată doamna Haricea Bine ai venit, onorată, domnule Dogariu. Da, Spune pe domnule Garofoiu, n idee ce mulțumit sunt că mi-ai făcut cinstea Eu, mm. să... Eu venit să-mi caută uh, poșeta, și am găsit pe domn. Și servitorul nici măcar nu m-a anunțat... Ce rău, îmi pare, Eu, rău, rău, eu sunt vinovatul cel nu, nu, mare. De altfel, am vrut numai să scuzăm pe care o eu față de doamna Harincea pentru că nu poate asista la serman. Da, am la șase o descindere și mi-este peste putință. Chiar am întârziat puțin. Ai, ce păcat, ce păcat. Doamna Harințea are să fie nemângăiată ah, Să mergem, vă rog. Să este târziu, să doamnă, iertați-mă numai un minut, la. un singur minut. Ne-au venit niște oaspeți așa din... Da, dar Miron de... cu domnul Garofluiul. Mergem veturia, domnii iau să ne ierte, dar de eu, mam. ca prezident a societății, trebuie să fiu exactă niște așa. Da, chiar de așa am. e, zărini. chiar așa. Nici nu vrem să vă reținem de altfel. Mai garofoiul s-a crezut obligat să sarute mâna și să ureze succes. Mulțumesc și regret mult. Domnul, Ionescu, ești nespus de amabil, dar nu mai putem zăbovi. Ruc. Ne întocem după serbare, că tot lăsăm aici și haide. Doamna, și... dorințele dumneavoastră da, sunt ordine pentru mine. Nu ne implicat și eu da. care trebuie să stau acum să supraveghez servitoarele. astea, Coca, am niște Coca, servitoare groznice. Dacă nu stau după ele, mănâncă tot, mă mai sparg și pați le. ce să Coca, fac Nu e nimic, nu e nimic, rămâi, supravegheze regule și vi pe urmă că teatru. Peste drum. Nu, da. nu putem să întârziem pe doamna Harincia uh, că... oh, Dacă domnișoara de... primește Eu îi țin bucuros de urmă oh. Bravo, loți, bravo oh. e, Atunci, gata, mergem Domnule prefect, dumneata de brațul Beturie Iar domnul Ionescu oh. va fi cavalerul meu Am mare onoare Am onoare, am domnule dogariu salut, Domnule avocat dogariu, am salut, salut. Miroane, ce zici? Ce zic, ce să zic, e bine E foarte bine! Hai hai hai să mergem! Tu ai băgat aici! La revedere la-ți baci fericitările mele! Ah, Miron, era aici, nici nu te-am văzut, la revedere, dracu' la, la, la revedere! Ce loc e a bucat, Mi se pare că era furios. O secundă ne la și baci! Roza! Roza! Să străce pe de tot feita! Să pui lucrurile să-mi aduci cheile. Fuca, fuca, fuca, fuca, fuca! când am timp să Și Și te ma așteaptă cu Vezi, Loții Baci, din pricina dumitale acum nu pot sta lângă ea și sunt sigură că îmi șterpelește cel puțin o jumătate de tort. Ai aerul că nu ești mulțumită de sacrificiul meu de și sacrificiul eu care eram piciu. gata să-ți cer o recompensă. Oh, am înțeles să te las să-mi faci curte. Oh, oh, oh, oh. Asta o făceam și fără permisiunea specială a Eu însă umblu să-ți cer mai mult. Oh, oh, oh. Cu cine crezi dumneata că ai de-a face? Nu mă confuz, domnule. Eu credeam că glumești, <gâng> dar dacă e serios, se schimbă afacerea. Nu cum să glumesc? În amor mai merge cu glume? E bine, dacă nu-i glumă, te poftesc să te porți <gâng> cu mine frumos, să nu mă consider de pe ulițe. Adică trebuie numai decât să fii de pe ulițe ca să fii iubită. Pite! E numai un cu subtilități că la mine nu se prinde. Eu sunt fată deșteaptă. Nu cred că ai să-ți bat joc de mine așa de ușor. Să-mi bat joc extraordinar, îmi bat joc fiindcă te iubesc. Sigur! Dumneavoastră o măsurat cu fată cât mine. Mi-i firea mea să fiu râtoceasă. Altfel n-aș avea decât să mă plâng. Doamne, hai! Nu, nu, nu, asta să nu faci, să nu faci. Nu fac ca să nu supăr pe fratele meu. Da, exact, fratele. Frate, Nu. Mi-a venit în minte că multă lume nici nu vrea să creadă că sunteți frați. Da? Și dacă n-am fi frați? Ați fi prieteni și... Ar fi mai bine Vezi cât ești de rău Adică dacă nu te ascult pe dumneata Înseamnă că mitică nu mai mie e frate Păi n-aș avea dreptul să mă supăr Hai, jignește-mă și dumneata Cu puțină iubire și hai să vezi Hai, mi să, să te îmbrățișez măcar Haide, hai să rute-mă Aștrenghear sau Stai, genică, de ce puci Stai o clipă cu domnul Haringea până văd eu ce mi-a făcut servitoarea. Mai ierti puține, neloții, baci? Da, da, mă rog, mă rog. Haida, hai de, necă, toca. haide, adică-mi țin tocată. Ce mai <totodos> <oționos> faci, poete? N-ai mers la Bine. sărbare? Uh, sărbare nu. Uh, am lucrat. <oționos> uh -huh. Da, eram, eram inspirat. Am crezut da. că Mitica e încă aici... Altfel nu deranjează. Nu, nu, nu, nu. Au plecat toate din aur. Numai domnișoara a rămas să aranjeze. Da, da, sigur să aranjeze. Hai tu, nu viște, Eu unde să vin? Hai să tu ai de lucru, ai de lucru. Da, pa, atunci la revedere. La revedere, poate. La revedere, la revedere. Ce mociră, ce mociră. Mi-au stricat toată opera. Roza! Roza! Poftim! Roza! Roza! Roza! Rozico, Ce uite, zi? eu am foarte mult de lucru nu? și am nevoie de inspirație, știi? Dar văd că ați strâns masa. Păi domnișoara o poruncit. Da, sigur, sigur, sigur, domnișoara. Nici măcar nu m-ați vestit când ați servit gustare, nu? Domnișoara a zis că... Da, știu, știu. Și eu munceam cu pentru... Putea măcar să-și aduc aminte. Doriți ceva? Păi nu ți-am spus? N Avem nimic, domnule. Domnișoara a tot. Cum ne? Nimic, nimic? nimic. Domnișoara nici domnișoara încure... vin. Nici măcar o dulceață. Păi, Dacă domnișoara, e noi ce suntem de vină, da, domnule. Da, da, da, domnișoara, mereu domnișoara. Bine, Roza, bine, du-te. Mereu, domnișoara. Uite pe cine iubesc eu de ani de zile. Ce rușine. Poftim de te mai inspire, Jenica. No, mai bine plec. Poftiți, doamnă, poftiți. Te rog, te rog, adă mi rău, vreau să mă duc acasă. Dacă aveți nevoie de ceva, să chemu fata nu, de Roza. Nu, nu, adăm numai haina. Poftiți haina, Conință. Mulțumesc. Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce s-a întâmplat? Te-am văzut dispărând brusc din lojă și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva. Eu sper că nu-i nimic grav. Vai, doamnule Ionescu, dar de ce te mai deranjează? Oh, un... Am avut doar o, o mică amețeală, era prea cald ah. în sală. Și vreau să mă duc acasă, să mă odihnesc puțin. -te, Mihai, Mihai, te rog, poți să pleci. Da, da, nu, te sun eu dacă am nevoie de tine, a... te rog. Atunci, mai bine, stai aici puțin. A... Te rog, dar te rog să te simți așa, ca, ca acasă. Da. Are să fie și Roza, o să te îngrijească, deși aș fi cel mai fericit muritor dacă aș putea să te servesc eu. Ia loc. A, colea, colea. Ia loc te rog, a, nu, te rog. Nu. Am să te îngrijesc ca un sclav. Îmi dai voie? Îmi dai Ești... voie? Ești prea bună nu... Dar nu trebuie să te ustănești Ustăneal, vai de mine E cea mai mare bucurie care mi se poate dărui Uite așa să te odihnești bine aici, iar robul Dumitale va veghea și va căuta să-ți ghicească dorințele și va fi fericit când va putea să ți le împlinească. <laughs> <laughs> mă rog, la, ia, Prea mă domnule Ionescu. Și pe urmă nici nu mai am nimic. Trebuie să plec. Nu, te rog. De ce mai lasă în un moment plăcerea de a, de a vegea așa la picioarele dumii tale? Am visat atât de mult clipa aceasta, încât nici acum nu-mi vine a crede că S-a realizat a Eva. Ai fost întotdeauna amabil, oh. dar mai mult nu pot. Da, firește, cum să poți, dumneata, fica lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului erou, să te cobori la bietul de mine, care îmi împletesc visurile și speranțele numai din privirile dumitale. Uitați-mă o clipă că între noi e o Prăpastie? Prăpastie? Nu pricep. Adică nu vrei să pricepi că între noi se află el. Cine? El, el. Garofoviu. Domnule da, Știam, nu, nu, știam, știam. Vorbește toată lumea că ești promisă lui. Știam, mă Domnule... Nu, nu, Garofoviu, că e un bărbat eminent. E o figură strălucită în magistratură. Are viitor mare și calități minunate. E sigur că în fața lui nu pot decât să mă închid. E bine. E bine, fiindcă insisti atât am să spun că toate zvonurile de logotnă sunt premature. Se, pre, adevărat? Da. Asta înseamnă că încă nu mi s-au spulberat toate speranțele. Dacă mi-a fost îngăduit să aud din gura dumii o veste atât de... de... Cât mă simt de fericit. De domnule asta nu înseamnă Nu, că... oh, nu, no, nu, no, nu, no. nu. N-ai să mă... Vreau mă poți opri, să sper în sufletul meu să cred că-ți va fi milă de, de iubirea mea și că odată, mă rog, cândva, oricât de târziu, vei apleca mâna dumitale caldă peste nădejdire ce s-au cuibărit în inima mea. Domnule, nu te rog, te implor, nu mă risipi credința. fi bună, fi bună pe cât ești de frumoasă. Domnul Ionescu! Domnule Nescu, te rog, te rog, da, te rog, te de, de, de, de, rog de sa... haina de ce? și să plecăm să plecăm înapoi la teatro. Serbara trebuie să fie pe sfârșit și, și mama, da. mama, mama are, să, are să se supere, că am, am lipsit, domnule Nescu. Da, da, Iescu. da, anțele, serbara, sigur, vai, vai, vai, sunt atât de nenorocit, atât de... Lasă-mă, lasă-mă să te țin o clip în brațe. Te rog, nu te apropia, -mă, te nu te apropia mm -mm. și te rog să nu mă urmezi. Lasă-mă, te rog. Casa de Italia, domnule Harinci, a ajuns un fel de loc de întâlnire a tuturor demagogilor care intră și ies aici, ca la cafenea. Pe mine lucrurile astea mă jiclesc atânt. Pe mine deloc, îți juri Miroane. Sunt niște oameni foarte amuzanți când îi cunoști mai bine. Am observat în general că oamenii mai puțin morali sunt mai distractivi. Din fericire am puțin să fim și noi mai meridional să trăim mai, mai, mai, mai fără zgadă, no, no, no, no, no, no. Nu, nu, nu, nu, te ascult și nu-mi vine de crede caut pe Harincea, ovul, care mai cunosc și-ar o mână decât să facă măcar în gând o incorectitudine. Toate astea, însă, înțeleg, sunt numai pentru a justifica legăturile voastre cu Ionescu Apoi, eu, eu n-am niciun motiv să regret legăturile cu Ionescu Din potriva, am făcut o plăcere nevesteii mele Ea mm -hmm. cu principiile aristocratice, ha, nu? Te pomenesc că Ionescu mai fi și aristocrat Cum, nu știai? Nu, dar nici eu, dar ne-a spus el După mamă se descinde de la Ștefan cel Mare, da. iar după tată, de la Mihai Vitean. Ei, nu mai spune. Și dumneavoastră Și Dacă Elza crede, de ce crede și eu, mai ales că nu mă costă nimic. Ei, nu, nu, loți-i pace, mă uimești, mă uimești. Atunci nu cumva o fi adevărat Și că aveți de gând să o valitați pe veturia cu Ioniscu La urma urmelor, pentru ce nu? Dacă Elza îl agrează. Dar veturia, nu, Nu, Nu, nu, nu, nu să ne înțelegem N-am spus că vreau să dau pe veturia Nici doar fiindcă de la mea Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă -mă. Da, și cu garofoiul, cum rămâne? Hmm? Era ca și rogonicul veturii Na, na, na, na, Miroane Ți să mă vâr cu orice preț în încurcături e, Ești un tip imposibil Nu-ți spuneam eu că oamenii prea cum se cade, sunt plicticoși, nu? Ah, ce om încântător Ionescu ăsta. Da. Nici baronul n-a fost așa de galant degeaba. Se vede că e os de dom de la Bietu Ștefan cel Mare și Sfânt. Hai, închipuiește-ți loții, dragă. Adinaură, veturia a primit iar un coș cu flori. Ei. Splendid, ei, splendid. Ei. Azi dimineață unu, acum al doilea. Da. Și uite așa, necontenit de două săptămâni, da. este superb, superb. Mm -hmm. Veturia mititica e palidă de emoție. Mm -hmm. Veturia primește flori de la Ionescu? Nu mi-a spus nimic. Oh, ce întrebare! Și să vezi lați câtă discreție aristocratică. omagii de botate Ionesc. Oh. Simplicitatea asta este ceva princiar... Credeam că ți-aș de vorbă. Că vreau să-ți arăt coșul, ăștia, dragă. L-am pus în salonașul da, meu. Mă bucuros, dragă mea. Acum miroam în sfârșit. De altfel, nici n-am vorbit de că Din jurii. Din s-a mai rămas o chestiune asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu dumneata, Elza Neni. Bine, bine, vorbim mai târziu. Dar acum veniți să vă arăt coșul. Sunt atât de mișcată că nici n-aș putea să te ascultă. Da, da, așa este, Elzaneni. Haide, haide, mie. Uh, te rog, te rog, Elzaneni. Bă, că Garofoiu vine aici de mult pentru Turia. Da? da despre el vrei să ne vorbești? Da. Crezi că e așa urgent? Da. În urma încurajării aceea Dumitrescu, de aceea -am îndemnat și cine am înțeles să vie azi, să vă ceară pe... azi. Auzi, loți azi. Eu am venit la încase să vă pregătesc. Cine dar cine te autoriza să... asta este extraordinar. Să știți miroane că noi te iubim ca pe copilul nostru și s-am răbdat multe mm -hmm. pentru că ești companistul lui loți. Da, să te apuși să complotezi cu un care. Nu, nu, nu, pardon. Nu ioral. Cari procuror. Și complotul dacă este s-a urzit cu aprobarea tacită Dumitrescu. Trebuie să râmpăzim neapărat situația. Atât mai rău dacă dumneata ești încântată de aristocraticul Ionescu. Ah, în zadar caut să-l ironizez și să-l bat jocorești. Sper că pot fi mulțumită când mi se oferă perspectiva de a avea ginere pe un coborător din familie domnească. Nu este așa loții. Cum văd, dumneata ești hotărâtă și n-aștept decât să binevoiască domnul Ionescu. Prea bine. Prea bine să mergi până la capăt și pe urmă voi știi ce am de făcut. Ia uite, Loție, că ne -ne și amenință! Da, Asta da, este. Dar tu n-ai un pic de demnitate? Da, ai început da, să te crezi stăpân da. în casa noastră? Bravo, Loție, bravo, frumos o și ai luat. Pe Miron Dogariu, care a început să de ordine. Da. Mi-a spus mie Ionescu cine ție garofoiul și cum umblă numai după ze a turiei. Așa, domnule, Miron Dogariu, te credeam prieten. Ah, poftim ce lucrătoare. Acum ce facem? Ce facem, loții? Primește-l tu, că doar ești bărbat. Eu, eu plec! Atunci eu... Te spune că nu suntem acasă. Am să-i spun că erați aici. Ah, vrei să mă intimidezi? Bine. Poftește-l pe domnul. Da, nu -mi pe mine nici loți n-a putut să mă intimideze, deși mi-e bărbat leguit. Mai poate că ora este nepotrivită. Să rog Bună ziua. Luați-vă și? dragule. Nu, nu, ne face mari plăcere. Nu știu cum să vă mulțumesc. de domnule Garofu, eu colea lângă mine. Mulțumesc. Primirea aceasta atât de, atât de cordială și mai ales acum când, când am nevoie de a, a, atâta îndemn și a, trebuie să știți că iubesc pe doamna Veturia mai mult decât orice în lume. Și de aceea am permit cu tot respectul să vă rog mult din toată inima să mi-o dați de soție. Domnule, Garofoiu, cererea dumitare ne onorează mult, dar ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă nu ne-am așteptat la ea. Adică oarecare aluzii ne-a făcut Miron firește, dar n-am avut putința să ne gândim serios și nici cu Turia n-am stat de vorbă. Turia iubește, mi-a mărturisit mie. Eu nu mă pot mulțumi cu garanția ta, Miroane, să mă ierți. Altfel vorbește fata cu tine, oricât ați fi de prieteni și altfel cu mine, mama ei Femeie ca și ea, nu-i așa, la Da, sigur că, da, da, Încât, da, da, da, domnule Egarofoiu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum da. În loc de amânări fără rost, ar fi mai bine să o chemăm aici pe Beturia și să o întrebăm imediat Eu primesc hotărârei, cred că și Garofoiu, nu? Crezi tu, Miroane? Da, A, Poate că totuși ar fi mai bună amânare. Foarte înțelept, domnule Garofo. Mă rog că atunci și o amânare, dar cu termen. Ha, se vede că ești avocat. Vorbești, parcă ai fi la un proces. Mm, știi bine că e un proces. Ei bine, eu numărit pe fata mea cu termen. Mă iartă. Uh -huh. Fi sigur că vom cumpăni bine propunerea dumii tale, domnule Garofo. V vă mulțumesc, doamnă. Și voi aștepta cu încredere. Și îmi permit să sper că... Ai spăvit? Da. Sunt, sunt mulțumit. Doamnă... Vă rog să transmiteți complimentele mele, doamne Veturia. Sărut mâna. Cu mine însă, Elzaneni, n-ai sfârșit. Eu nu mă mulțumesc spate de puțin. Sărut mâna și pe curând. La revedere, bătăiosule. La revedere, domnule Gabriel. La, la revedere, la revedere la dragilor. dragilor. Câtă impertinență! Doamne, câte impertinență! Ele, drag, mă mir cum l-am putut răbdare! Elza, Elza, Elza, e foarte îndrăznesc, dar e tânăr și trebuie să-i trecem cu vederea. Numai nu? tu ești de bine că s-a făcut atât de obraznic. Numai tu, loții, să știi, numai tu. Fiindcă nu l-ai pus la locul lui de la început. Elza. Eu te sfătuiesc să te despați de băiețul ăsta, loții, dragă. Biroul tău se poate foarte bine lipsi de <hă>, dumnealui. Este imposibil. Biroul nostru e, de fapt, biroul lui. El lucrează, el îl conduce. Nu se poate. Bine, ajuns n-am ce zice. Dacă te duce de nasul, nu ca el pe tine. Harim! Gea. Bine, bine, bine, bine. A, ai dreptate, Elza, dragă, da, da, da. nu te mai supăra. să nu mă supă Elza când sunt încălcată în picioare de toată lumea și nu cine să mă apere. Vai, loții, loții, loții, tristă soartă mi-a fost cărăzită. Exact. N-am avut și eu norocul să mă iau un aristocrat adevărat, nu unul ca tine. Oh, băcar veturia să nu aibă soarta mea. Dacă o să Ionescu, știu că ar fi fericită. Hai, hai să lești ce coș frumos e primit sloții, dragă. O obrăznicile astea lui Miron am, am uitat de coș. Vino să le super. Nu mai numai crini, nu mai crini și dragii. Da, mulțumesc, iarăzia. Vă rog să luat loc, am să vestiți numai decât pe... Pe doamna Harincia. Da, prea bine, da, Pe doamna, doamna Harincia, așa, jenică, dacă ai bănici, emoții, emoție am... Te mm. Te cred. Genică, o să dăm o lovitură. Pă, nici nu-ți închip, uita. Da, mitică, știi? Mitica, stiu. Ea este în definitiv, de ce te roci acum după mine? De ce te-ai De ce te de pulpana omului? Ia du-te, băiete, du-te și vezi de treburi, că eu am aici afaceri particulare. și fii mai discret, Sunt foarte discret, dar am să ți vorbesc, să știi. Am să, tu ești mintit. Cum să vorbești? Acum de ce nu mi-ai spus totul pe drum. Acum vrei, ascultă, Jenica, să știi că tu n-ai bun simț. Nam, pentru că sunt om cinstit. Ești om cinstit. imposibilitate morală să faci ceea ce vrei tu să faci. Nu te poți insura cu fata lui Harincea, știi? să știi că ai devenit acasă, Jenica? De două săptămâni în bascap cu și cu Harincea, E prins sărutându se bacă harincia nu slăbește deloc, bacă coca îi face moroc, mă ochi dulce. Uite ce. Eu am alte griji acum decât toate lamentările astea și fleacurile astea. Păi Înțelegi? e femeia ta? Este e iubita ta? Sprăvește dată jenii. E spravvește dată să nu mă așa, Nu mă face pe mine, confidentul geloziilor tale, clar? Geloziilor mele, cursește tot. Ce Mai Poate se pice, doamna. Hai, și... N-am poftă acum să te găsească aici. Ia cum vrea să hai, aduci. Ridică, eu fac datoria de amic. Altă dată, băi, altă dată, du-te repede, ca a picat. Bine, medic, am plecat. Adică, ca să știi, că ai să regreți. să Du-te! Vai, domnule Ionescu, te-am făcut să aștepți. Scumpă, doamnă! Profit de ocazie să-ți mulțumim și în numele veturiei pentru florile atât de jingașe. Stimată doamnă, fiindcă ați pronunțat un nume adorat, am să vă mărturisesc odată că vizita mea. Poate inoportună E prilejuită tocmai de doamna Veturia. Veturia? Da, să nu mă descurajați, doamnă Mi-ați dat atâtea dovezi de bunăvoință Că acum orice gest mi aș zdrobi inima N-am cutezat până să vă vorbesc Despre taina cea mai scumpă Ce-o ce -o mânghi de mult în suflet, Dar, doamnă <coughs> Doamnă, iubesc pe scumpa dumneavoastră veturia. Oi, poate ai. că descendența mea nu e destul de strălucită pentru o familie mare ca dumneavoastră. Domnule, poate, nu, nu, poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă, dar mă bizui pe o comoară pe care nimic în lume nu o întrece. Pe iubirea mea înflăcărată, care se crede îndeajuns de puternică spre o face pe veturia, Femeia cea mai fericită. Oh, domnule Ionescu, cererea dubitale m am mișcat de nu mai știu, nu mai știu nici. nici. Deci, da, te-ai gânditoare destul de bine la pasul pe care vrei să-l faci? Doamne, de luni de zile, numai gândul acesta mă stăpânește. Poate dumneavoastră uh, crezi că Veturia are cine știe ce zestre. Vai. Vă rog, doamne, nu mă jigniți! Vă rog, nu, nu, cu astfel de, de, de presupunere, o să știți că mă, de mă interesează Veturia și nu mai. Domnul Ionescu, pare atât de hotărât de, de, de, mai, mai uluit. Cuvintele acestea poate că vor să acopere un, un refuz. Hai deloc din potrivă, domnul Ionescu. Eu, noi ne dăm cu bucurie consimțământul. Am toată încrederea că veturia noastră, dragă, va fi fericită cu dumneata. Atunci, doamne, mai am o singură rugăminte. Să chemați pe veturia și să o întrebați aici, aici în fața mea, fără a o mai pregăti, da? Înțelegeți bine că răspunsul da. ei spontan da. are să-mi definitiv soartă. Dacă ea mă va respinge, voi avea măcar mângâierea că dumneavoastră ați fost înduratoare. Hai, sunt așa de confuză, domnule Ionescu, crede-mă, așa de... de, de, de. Poftește-o, fetiță, o, pe doamna mică. Da, doamna, imediat. În câteva clipe se va decide rostul vieții mele. poți. ce Clipe cumplite... Aceiași emoții de... o simt și eu, domnule Ionescu Nu vrem să influențăm hotărirea ei Ținem numai să o știm fericită De Turian este fată cu minte Doamna, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare Sunteți, cum să vă spun Sunteți un balsam pe rana inimii mele O nădejde de bine Dacă nu te-am cunoaște cât ești de serios Aș fi îndoită Spun drept că eu una... Mai mult țin la neamul omului decât la avere ai chemat mamă? Da, scumpa mea ah, Domnul Ionescu da. lângă Salut. mine, Turia scumpă Am să-ți vorbesc lucruri foarte serioase Ia loc și dumneata, mulțumesc, domnul Ionescu Da, ești foarte solemnă, mamă Turia dragă și bună spune drept Ce părere ai despre domnul Ionescu? E simpatic ah. <laughs> Dar dacă domnul Ionescu Ți-ar cere mâna Ce ai zice, Turia? Atunci trebuie să fie și mai simpatic. Draga mea, draga mea, să mi-o faci fericită. Dragostea mea spune, chiar vrei ții puțin la mine? De ce mai întrebi? Dragă Ionescule, Dacă nu mai insist. Veturia este o fiere capricioasă, cuvântul ei însă da. este sfânt ca un juret. Da, nu, nu, nu insist, iartă, mă iubita mea, logodnic. Acum, copii, să punem la curent și pe loții ca să fie toate în da. ordine? Eu zic să mergem să-i cereți voi consimțământul. Acum da, vrei dumneata și Veturia. acum vrei. Dragii, a, la ce Ce-ați spus la cale? Loții, dragă, loții! Am făcut un complot. Ah, da, mare complot. <laughs> Domnul Ionescu <laughs> ne-a cerut mâna veturii, închipui. Nici da, nu Da, desamnă... bine, dacă v-ați învoit, eu firește, n-am nimic de adăugat să fiți sănătoși. <laughs> După chestiile sentimentale, trebuie să ne gândim și la cele practice, dragi. În ce Mama. privește zestrea vetului? Nu, vă rog să nu vorbim de zeste, vă rog din suflet. Nu vreau să pângăresc clipele astea sublime cu discuții materiale. Să știți că eu muncesc și am atâta ca să pot ține împărătește o... O turturică. <laughs> Văi, ești foarte cavaler, dragul nostru. Dar ah. nici noi nu putem primi asemenea ofensă. Veturia are zestrea ei. Nu se poate să ne înjosim. Eu aș primi înjosirea asta. Da, dacă zi tu. Mă rog, mă rog dacă măicuța, Îmi dai voie să zic așa, Maicuța. Dacă, dacă Maicuța găsește o intenție jignitoare, atunci... Nu, se zice, nu, nu, nu, nu, nu zic nu, ca o... intenție, dar în fața lumii noi am apare micșorați. Dacă... S-ar găsi oameni care să ne acuze chiar de zgârce. Da, da, ei, dacă e așa, am să mă sacrific. Eu însă aveam de gând să vă cer ceva mai mult. O zestre morală Fiindcă odată ce mă căsătoresc Vreau să mă stabilesc definitiv aici Ah, să dovedește și mai mult Că ești într-adevăr omul pe care l-am dorit Vino să te îmbrățișezi. Nu mai încape îndoială Că noi îți vom da tot sprijinul Loții nu face politică Vei face dumneata în locul lui Vei fi deputat Altă slujbă nu-ți trebuie Vorbești frumos, ești cult, inteligent Peste câțiva ani trebuie să ajungi ministru dar firește cu noștri, nu cu cei care te-au trimis aici. Și să nu uiți totuși că ești omul ministrului. Dar să știți că nu-i nimic. El îmi datorează mie tot. L-am ales, gata, că eu l-am ales. Știți, că voi deschide dosarele... Dar ce te amesteci, ce te amesteci? Tu ai fost întotdeauna slab, lasă-l pe el, că e mai energic. Dar nu se poate să-i nu pricep, nu se poate. Dar întâi trebuie să te anuști, oameni, dar nu să rămână, domn ce director, director? Ce? o telegramă de la domnul ministru. Cum de așa buză amigăită? Cum să poate? Ce ți a spus, mă? Să cu prostii de asta aici. Nu, domn director, Cum o telegramă nu? adevărată. A Telegram. o dus-o chiar factorul și mi-a spus că e foarte urgentă. De ce vorbește, ne întrebați? Spune-și de ce vorbești? Hai, ștergi-o, ștergi A căzut guvernul. A căzut guvernul. Guvernul lui Conun a căzut. Vino imediat București. Primejdie... Postul tău. Dar cum o fi căzut, dragule? De bună voie a fost De Ce bună voie? <laughs> nu am să-mi prezint demisia, să fiu complet liber pe mișcare. Dacă e vorba să-i dăm sprijin într-adevăr serios, trebuie isprăvit cât mai repede cu logodna să aibă omul un titlu în fața legătorilor. <laughs> da, atunci facem disară o masă pentru câțiva intim, iar după masă fixăm și data logodnii oficiale și putem vorbi despre toate. Și cu domnul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru. Să puțin. Desigur că aveți chestii de politică, și pe noi nu ne interesează. O fi primi și prefectul vestea căderii. Da, atunci noi cu Veturia și cu Ionescu ne retragem, să ba mai. No, nu, nu, nu, nu, nu. Pe lăsați-mi la aici, dacă e vorba de politică, păi să fie și dânsul. Bine, bine, zici luții. Atunci rămâi și el la revedere. La revedere. La, la, să nu uitați aduci de seara și pe coca. <laughs> <laughs> Înainte, de a pleca mai trebuie să ne vezi. La, la revedere, domnule. La, domnule, dar de ce ești așa de rece cu mine. Lasă, lasă că se încălzește ea mai târziu da. La revedere Dar cum poți fi așa de nepoliticoasă cu el? Ia seama, Turia, ia seama că asemenea partidă nu se află decât o dată în viață. Te rog, te. Poftește pe domnii. Nu aveți dragule, am vorbit de toate numai despre sora de loc. Oh. Dacă ar afla, ar avea tot dreptul să se supere că am fost nedelicat. Vai, Coca nu! No. Coca e o fată bună, se supără greu și trece iute. iute. No, servus! Ah, Ei, s-a întâmplat ceva. Bine, se cunoaște bine. după înfățișarea voastră. Am aflat și noi. V-a să zică care eu a fost chemat telegrafic la București. Da. Probabil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine cât e el de pătimaș, ar fi în stare să facă cine știe ce lucru care să-mi compromită reputația. Și asta ar fi așa ceva mai auzit. Am venit la tine care... Nu te ocup de politică și... Deci ești obiectiv să ne sfătuim, e, să... Miron nu prea știe de glumă. E, pe tine însă te ascultă. E, nu totdeauna. Pe urmă, acum voi avea și eu oarecare nevoie de dânsul să spun mm. cinstit. Viitorul meu ginere are să fie deputat. Deci ne Cum trebuie e, concursul care? prefectului. Care ginere? Cum care ginere? Care Uite dânsul. Ionescu? adevăr Mitică, bă! Zi s-a făcut, e ah. bravo! Felicitările mele și să trăiești mică. Da, chiar aur s-a întâmplat încât vedeți dumneavoastră. Ah, ce surpriză! Sincer, gratulări <laughs> Unde mai pui că ai și de opoziție. Dragă domnule director, te gratulez de minimă! Iată, mulțumesc, eu în numele mulțumesc. grupării noastre de că... Am fi bucuros să ne întarce până la matca Ideea n-ar fi rea Da, da, da, da, întrebare Dacă primește dogariu Cum să nu primească Miron are principii, dragilor Când îți în poală o întreagă grupare E un câștig Toate astea e mai bine Să le discutați cu dogariu Că el e dogariu sau cu alții, dacă o voie. nevoie Ideea însă vrem să realizăm negreșit De aceea doream să avem și sprijinul tău Dragăloții Dragilor, el ce voi putea, voi face, dar să nu contați numai pe mine, de altfel, vremea e destul până la noi alegeri, la așa că. În orice caz, îți mulțumesc, clati! Să trăiești și să trăiască familia Servus, Bine zis domnule prefect, să nu uităm să gratulăm pe Elzaneni și pe Vetul. Da le da, da, da, dai voie loții, dragă! Hai, da îmi face plăcere, vă conduc! <laughs> Mitică o vorbă, bucea. Oh, da. Tocmai mi-a zis aminte că trebuie să aranjezi ceva special cu tine. Grov, ești grozav, Mitică. Înaintea ta trebuie să scoată pălăria toată lumea. Încă o dată să trăiești și pe curând să te vedem și mie. mai acolo mai este, mai este. O să asfalt, da. da. De mă cheamă la București. Mm -hmm. Eu vezi bine acum nu mai pot pleca. Mm -hmm. De altfel postul nici nu mă mai interesează, înțelegi? Mm -hmm. Nu mă mai interesează. Eh, ai auzit cu urechile tale că viitorii mei socri nu. țin negre și să mă facă deputat? Nu. Vrei să mergi tu? Pe cum să nu? Chiar da. asta era să spun și eu. Da. Așa. Aș avea interese. Dacă vine vreun om de treabă la ministerul nostru, da. aș încerca să mă mai sal și eu puțin. Foarte înțelept, foarte înțelept te-ai gândit. Ar fi bine să vii tu. Sunt mulți Dacă am găsit vreo proptea mai sol Ar fi cu tine și pe coca Ar fi minunat numai să vrea dânsa O femeie frumoasă și deșteaptă Ca ea deschide toate ușile și înmoaie Multe rezistență Când va afla că te însor Ascultă-mă aici Încă nu trebuie să afle Uite aici să mă ajutați voi eu trebuie să o cărbănesc, trebuie să plec, ocazia e perfectă. Nu. Am să-ți dau eu o scrisoare pentru ea, nu vreau să o las aici pe drumuri, înțelegi? Mm -hmm. Nu, nu, a fost fată bună și mi-ar părea rău să rămână măhnite, nu, nu. Trebuie să ne despărțim, așa cum se zic, ca prieteni. Aia, așa, așa e, e, e și prieteni. uman, mitică, apoi nu se știe dacă nu mai poate fi de folos. E sigur, viața să spun... politică are multe întorsături. Firește, firește. Da, plecați imediat cu să, imediat da. mi-ar fi penibil să, să se producă vreo discuție sau în în nicio grijă, puiu, Vin și eu nu numai să-mi iau rămas bun de la familia de... Mm -hmm. Așa, la revedere, Mitață. Să... Și să fie cu noroc. Asemenea, Miticuță. La, la revedere, mă, revedere, la revedere. Și la mai mare. La tu erai Bă. Coca. Ai auzit, dragă? A căzut guvernul conu Grigore. De acasă, până ai cel puțin 10 cunoștințe, m au oprit să mă întrebe și să-mi spui și să-mi spui. Opresc cu o telegrafia lui ca să meargă numai A. decât la București, că-i foc. Dar ea că nu mai are nicio putere Sigur, sigur, s-a de de tot cu Ar asta, trebui să, să iei tu afacerea în mână Cu Oguță. trecerea și cu iscusința ta Ne-ai putea salva pe toți Cocuță, eu plec cu primul tren Ce? A merge împreună dacă ai... Pietul, oh, mitică. trebuie să fie foarte mare. Oh, e negru de supărare și ambițios cum îl știi oh, Mai că nu va suferi mazilirea decât să te roage pe tine să mai intervii de el, să știi că merg cu tine la București. Da? Și nici să nu spunem. Da. Care stai și să mănânci! A, pe el, stare! Iată atât de ambițios că trebuie să-i faci bine cu forța! Mănânci cu tine, guța! Da? M-am hotărât! Hai, du-te înainte și spune Rose să-mi pregătească valiza, eu trebuie să vorbesc cu vectoria, să mă scuze, proiectase-mi o să mă cu trezura până la moșia, nu, da, și să ne mai adaugă, nu, de distracție, când ne. e joc viața abietului mic! Ia seama să nu-mi târzi, că trebuie nu pleacă peste două ore! Fii calm, Coca! Te rog! În astfel de cazuri trebuie să încerce și multă, multă este Mă duc și te aștept! Da, da, da, cu sișor, la ai auzit, Nică, ai auzit? Da. În ce vremuri grele, jenică? Oh. Hai să-ți băi Coca totul. Da. La la. Sunt grăbit, plecăm la București. Jenica. La revedere. Coca, la. alerg după tine de un secol. Te-am căutat acasă, te-am căutat pe promenadă. Bine că te găsesc singură. Știu ce vrei. Tremuri că vei fi măturat. Că voi fi dar ce-mi pasă mie lasă, de astea? Lasă, jenică, lasă mai n-ai grijă. Am hotărât cu Turtureanu. Plecăm la București și cu... nu ne dă pătuți. Ce face? Plecăm la. Cum te gândești să pleci, Coca? Dumitale farde de fleacuri când Mitica își bate joc de tine. Jănică te îndreci. Ce fac? Vrei să mă strici cu toți, crezând că poate așa am să te iubesc pe tine? Ei bine, înseamnă-ți-mi în croașul pe frunte, nu vreau să te iubesc. Coca. Nu Vreau să te iubesc! Coca. Dacă ai fost tu în stare să, să încerc să mă pui, rog pe mine și cu vetorii, anzi nu că Mitica îi face cute. Și, ce adică? și ce adică, nu-i adevărat? Mitica umblă să se însoare cu fata lui Harincea. auzi, Adineaur a fost aici să-i ceară mâna. Ai terminat? A cerut-o de nevastă, nu pricep? Bă, pe când nunta? Nu glumi, nu glumi, ființă de sacrificiu, că e în joc viitorul tău. Îți pierzi vremea, genică? Îmi pierzi vremea, da? E bine, atunci mă duc, dar să știi că îmi pare foarte rău de tine. pierzi vremea, Mă duc, la revedere, domnule. Au fost bine că am scăpat el. Doamne, nu vine nimeni. Nici nu știam. Ce plăcere! M-am și aștept. Mi se pare că servitoarea a să vestească pe veturia oh, că am venit oh, și sunt răbită oh, din oh, pricina lui Mitică. Pa, firește, firește. A tine aură a ieșit de aici cu prefectul și cu primarul. S-a aranjat bine tot. Aici e ușor de aranjat. Să vedem la București. Oh, oh. Eu, în orice caz, plec. Oh, nu se poate, nu se poate. M-aș supăra... N-am supărat. cu regret, tot. dar trebuie pentru Mitică. Oh, Lasă-l cum pe Mitică, înseamnă. Noastră. Dumnezeu, gândește te gândește-te numai la mine Știi că am o promisiune de la dumneata Promisiune da, de la mine sigur că da. Nu mi-amintesc? M-a am. trimis să-i comand personal pentru masa de diseară Două torturi cu inițiale și să-i aduc răspuns gratic Bine ar face să te să te sată de N-am să-ți procur plăcerea asta, fiindcă, uite, am fugit, gata, am fugit, hai... Zarut mănușița, te previn însă că pe viitor nu o să mă mai încred în promisiunea de mitare <gântu -i> Ești încorigibil că <gântu -i> cu <gântu -i> Că ziua bine, să te acum ești și tu, copila noastră. Da? Ah, dragi copii, ce fericită sunt. Coca, dragă, renunțăm la plimbarea noastră. Sigur. De trebuie să fixăm data logodnei și înțelegi și tu că... Ce logodna? Logodna lor, Coca. Da. Trebuie să fi și tu la masă neapărat. I-am sfătuit și lui. Te logodești tu, Veturia? Da. Și nu mi-ai spus o vorbă până acum? Atât de puțin mă iubești? Mm -hmm. Coca! Uh, cu cine? Vai, da. parcă fi cu totul străină. Cu fratele tău. Cu Mitică? Da. da. Nu, nu se poate. Mitică a cerut da. pe veturia? Da, Coca. El în persoană? Da, <laughs> doar nu ți-nchipui că prin pețitoare. <laughs> Mitică... Dar ar fi grozav a, Am înțeles Mă miram cum să nu te fi înștiințat deloc El care e așa de respectuos pentru bunele tradiții Acum știu, știu A vrut să-ți facă o surpriză mare și plăcută Și noi am stricat efectul Chestia însă nu este așa de gravă Cum ți se pare ție În naivitatea ta de fecioare Fratele tău Ce frate, doamnă? Nu mi-e frate mi i iubit, doamnă oh, Înțelegi? Iubit? -a mai auzit? Nu îți e e iubita lui. Ia, duria te rog, nu-ți mai cum cumpătul. Viața fată nu știe ce spune. Bați-m-voi cu toții să vă bateți joc de o biată femeie. Doamnă, te rog să punește -te, te afli în casa mea. Ce te rog. pasă mi ie de casa domitale, dacă mi-ați a devenit pe omul care i am dat ce am avut mai bun în sufletul meu. Uite mea. ce, e dumneata să te răfuiești cu omul domitale care ne-a șelat și pe noi. Da, crezi că așa ați scăpat de mine? Nu. Nu. Am să stau aici, am să scoat tuturor cât Coca. Coca, dragă. Te rog, crede-mă pe mine. Eu nu l-am dorit. Eu m-am împotrivit cât am putut. Turia! Tu Eu țineam la altul. Tu știi. Tu știi că doar ne-am destemuit de atâtea ore. Și apoi de unde să bănuiescă tu? Eu, eu știam că e sora lui. Coca! Crede-mă, Coca! Coca! Da, da! Da! Aveți dreptate. Eram sora lui. Sigur, eu sunt vinofată. Dar am impit atâta. Și el m-a m Coca. Eu care voiam să plec la București, să cerșesc pentru tânsul ca și alte tăți mie zile. Și cât l-am iubit, călăsul! Domnișoară, domnișoară, te rog, poți fi fără grijă. Nu ți-l ia nimeni. Are să-ți rămână tot dumitale. Nu mai întrebi, doamnă. S-a sfârșit. Am crezut în trânsul în cinstea lui, măcar față de mine. Cum să mă iubesc pe un om care a vrut să mă înșele așa de urât Nu! No! Nu, no, cât să ne urât, mă doc! Coca! Ce-a fost asta, Turia? O mare rușine, mama. Te-am ascultat orbește și vezi unde am ajuns. Unde? unde? Unde? Unde? Apoi, dacă vorbești așa, stai să discutăm serios, Turia. Să-și cu minte și să vezi că, de fapt, în toată afacerea asta, Ionescu n-are o vină tocmai așa de mare. Mama! Da, da, da, uite, stai puțin. O ușurință de holtei, nu mai mult. La urma urmelor, toți barbați sunt ticoloși până se însoară. Unii chiar și mai târziu. De ce să-l păstuim, tocmai pe Ionescu? Dar ne-a înșelat, mama. Ne-a înșelat. A greșit! A greșit! Dar cui să-i treacă prin minte că un bărbat de neam așa de strălucit să fac asemenea prostie? Toate, toate sunt însă numai din vina lui Loții. Loți, el ni l-a adus în casă. Poate că nici el n-a Cum? Cum să nu deosebească o stricată de o fată cinstită și mai ales. Ah, dar nu s-a interesat de nimic. Uite-te, dragă mami, uite-te cum îți zdrobește viitorul însuș tău. Mama, de ce spui așa? S-a aranjat. Ce am aranjat? chiar eu modelul. Un vei și un mei. M-a asigurat cofetarul că este ceva foarte și că rămâne acum să mai invităm câteva persoane selecte de pildă pe generalul... Ce-ai făcut, ce -am... om nechipzuit ce ești? Ce-ai făcut? Ce-am făcut? Ce-am ce făcut? Ce-am făcut? N-am făcut nimic, mai trimis tu la tortul, nu? Dispravește, că m-a scos din fire. Nu-ți mai bate joc de suferințele bietei fete! te gândi ce faci când n-ai așa de leste să dai pe veturia din casă? Tot am lăsat să hotărăști tu, nu? Eu! Auzi, Turia! Acum zice că eu am ales pe omul care își prezintă iubita soră. Ce spui? Ionescu? Da, Ionescu, aldumitare. Dragă, Turia, te rog, crede-mă. Fii cel puțin cavaler și nu te scuza. În definitiv, ce ne pasă nouă de sorsa dacă el este om de treabă, nu? Turia! Scumpo, hai să ne retragem că tatăl tău Nu-ți respectă durerea Cum nu m-a respectat nici pe mine, niciodată Vine, dragă, dar acum ce facem? Anulăm consipțământul și contramandezi Masa de astă seară și cu torturile astea Cu inițiale? Contramandează numai masa de Nu fi fără socoteală cum ai fost întotdeauna De ce? De ce nu mai masa? Ce mai vrei, mama? Ce mai vrei? Pe mine să nu mai contezi Să nu mai contezi lasă, pe supunerea mea Lasă, Turia, lasă Ai încredere în mine și în experiența mea Nu, mama! Eu am sfârșit, comedia. Taci, taci, taci, dragă, taci. Pretextează vreo sau altceva. Da. ia bine seama, ușurerule, că este un joc reputația familiei. Da. Ia seama. Vino, o Stai, stai, stai, stai. No, no, no, stai, stai, Elza, stai, stai. Să știi cu tine nicicum omul nu iese la capăt. Hai să mă super până în cele din urmă. M-am săturat de cicăleală. Te-am răbdat destul și te-am iertat. Ei, traci, traci. De fapt, a ieșit superb. Coca, Coca, a Genica spune, spune, Genica spune că mor de nerăbdare. Ai vorbit chiar cu o cocă? ai convins-o, cedează, spune Da, vine. Vine, ești un prieten neprețuit. Oh, genică, Genica, îți mulțumesc. Dar trebuie să știu tot, înțelegi? Tot, tot, tot, tot. Uh -huh. E doar a patra zi de când, de când mă zvârgolesc ca cele în cursă. Uh -huh. Dacă n-a venit ea, nici să-mi dea drumul în casa mea. Dar poți fost venit să la hotel? Dragă Miticoță, eu, cinstit că totdeauna Țin să te anunț că de la Coca Să nu mai aștepți nimic Pentru că nu te mai iubește Iubește pe altul. Nu, și inima, Pe cine? Hai că tu știi Te rog, spune-mi, pe cine? Pe mine Ți-a spus ea? Cum? Mi-a mărturisit plângând pe umărul meu Că totdeauna numai pe mine m-a iubit Să știi că îmi pare rău de tine, mitică, Dar pasiunea e suverană consolează-te. Să știi că fericirea mea nu este egoistă. O să te ajutăm să uiți, da, să... Auzi, bănuia iam că tu n-ai să mă lași pradă de znădejdi. De aceea am și făcut apel la tine. Adică? Pentru pe coca am pierdut-o iremediabil, barem să nu pierd și pe fata lui Haringea. Jenică, ah. ajută-mă! Ajută -mă. Păi, mă rog, spune ce să fac și o e, să. Fac? Uite, puiule, tu vezi așa, abil cum ești. Ai putea să sondi puțin familia Harincea, înțelegi? Mm. Te duce eventual ca din partea mea, le spui că trecutul unui bărbat nu are nicio importanță, că tu știi cât de mult iubesc pe Veturia, că de patru zile de când n-am mai văzut-o sunt aproape să mă sinucid de dor și de durere. Poți chiar să adaug, știi tu, ca să le facem așa mai multă impresie, că eu n-am mai primit să stau de vorbă cu Coca mm. și că m-am mutat la hotel în adins. Ca să nu mai fiu sub un acoperiș cu ea, tu? Da, da, da, uh, da, da Lucruri da. de efect. Mm -hmm. Da. Ce mai dorești cu mine? Uh, Coca, uh, iartă-mă. Uh, da, iartă-mă, sunt un emernic. Eu nu vreau nimic, dar te rog să, să nu mai fii separat. E zadarnic, domnule. Ce-a fost nu se mai întoarce. Iubesc pe altul. Oh, <laughs> nu ți-am spus eu mitică. Crezi că eu spun palavre? Dar, mă rog, hai, în amintirea vechii noastre prietenii, am să rog eu pe Coca să-i fie milă de tine să te ajute. Ah, dacă mă rogi și tu. Da, Cocuță, da. E băiat bun. A fost el măgar, <cute> dar e băiat da. bun. dragă să nu cumva să-mi vorbească de dragoste. oprește l tu, Genică, să nu-mi pomenească de amor. Mitică, sper rog. că ai auzit. E sentința mea de moarte, dar ce să fac, mă supun? Ascultă-l, puiule drag, te rog, e pentru mine. Până atunci eu mă repet să încerc ce-am vorbit, mitică. Dar ia bine seama, nicio vorbă de amor. La revedere, Cocuță. Să fi mai drăguță cu el, săracu. Tare i- La revedere. La revedere, Jenica, la revedere. era să plec fără să te mai văd. Dar Jenica mi-a spus că ești foarte nenorocit și în amintirea iubirii mele, care a fost sinceră, sinceră și cinstită. Vreau să mai fac pentru dumneavoastră un gest ultimul. Știu că asta nu are să-ți regretele după mine. Știu, știu. Degeaba caut să protestez. Te cunosc prea bine, mitică. Te cunosc bine. Ciulica. Te rog. Ciulica. Te rog. Cum să te conving că te iubesc? Dar nu mai începe cu pasiunea dumitale prefăcută că mă scârbești și plec fără să te mai ascult Bine, bine. dacă ești așa de irreductibil, iată, mă abține. spun atunci, ce ai vorbit de ună zi la Haringea când te-ai supărat? <laughs> Ce-ți pasă? Nu, nu, eu nu te trebuie ca să îți ca amintiri penibile, dar trebuie să știi, Ciulică, scumpă. Te rog. Ciulica, că sunt pierdut dacă se strică logodna. de săvârșire pierdut, jenică s-a dus să cauți o apropiere, dar norocul meu e în mâna ta. Să mă duc eu? Eu să mă duc chiar acolo? Nicio. Nu, nu ascult, ah, nu, nu să te ah, duci tu, da, da. nu! Genică, vrea să aranjeze o întâlnire, poate chiar pe mâine. Dar presupunând că el nu-i zbutește, tu poți face mult prin harincea. Harincea? Da, e, știam eu că-s cam, făcea curte. Da. Era, da, da, da, da, da, dacă ei vorbi. <laughs> Numai să nu-i fie frică să fie. <laughs> La birou aici n vine, sigur. bine, bine. Am să-l chem dacă vine. Bine. Uite, colia telefonul. Atunci tu pleacă. Hai, du-te. Hai, plecat. te <laughs> <hântră> uh, dați-mi 5 pe 5, casa domnului Harincea. Uh, da, mersi. Allo, domnul Harincea. Iar, Nene, aloții, baci? Eu sunt, da, o foarte supărată, sigur. Nu, nu pe dumneata. Dumneata, ai fost totdeauna drăguț, foarte drăguț. Aș vrea și eu să-ți vorbesc înainte de a pleca. A, ah, nu, sunt absolut hotărâtă să plec de aici. Uh, nu știu dacă am să plec singură, depinde. <hântu -s> să vedem. Hmm? Bine, bine, să vorbim firește că doresc De aceea te-am și chemat În biroul lui Mitică Sunt singură Da, te aștept Dar să nu întârzi De la dumneavoastră poți veni în două minute Ia ca, mă uit la ceas La bună vedere Ordonează, dubuiță. Tu era e, ascultă. Știi că eu mă întorc la București. Nu, nu mi a spus nimic o numitică. singură, Mihăiță. Eh, și mi-ar trebui să-mi parcheteze cineva lucrurile, să-mi le ducă la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon, iau un vagon întreg. Dar ce vreți să duceți într-un vagon Cum? întreg? ce? Toată casa, toate lucrurile sunt ale mele. Nu știu ce are să zică economitica dacă-i lăsați casa goală. Ah. De, mi se pare că ați avut o înțelegere că conașul nici nu a pe acasă, dar... De-aia vreau să plec. Ne-am supărat de tot. Da, eu ce să zic, bine, nu -i? Poate nu crezi că-s lucrurile mele? Eu vă cred, dar fără ordinul domnului Haide director... Haide-te, băiete! e Ultra... Da, pă, nu vă mâniați, duduiță, dar eu cu slujba, știți? Domnul directorul e și dar este domnișoara. Domnișoara, veniți că sunteți căutată! No, oh, Coca, no. draga mea, da. sunt exact, au trecut mai multe două minute, mi-am luat doar părăria bastonul, l-am uitat. Ești foarte exact. Asta îmi dovedește că ții puțin tel la mine. Puțin tel? La ce vorbă e asta? E enorm, țin cuca. Mai mult decât enorm. Dacă dumneata e ține pe sfert, eu m-aș mai declara mulțumit. Nu mai știi. E, ai fi găsit o formă să-mi demonstrezi că, într-adevăr, ții de atâta vreme de când ne cunoaștem, nu? Da? În sfârșit, a sosit și prilejul să repari imediat. Ai ești De altfel, și eu vă părăsesc pentru totdeauna. Cine mă iubește, mă urmează. Cu, ca, dragă, eu iubesc, asta da, ca să mă duc până la București, cer prea mult. fă roșii și dumneata la București. alege senator. Senator? N-ar fi nu, da, dacă eu nu fac politică. Când iubește-a ei, face orice, da. chiar și politică. Draga mea, ar părea suspect. trebuie motive foarte serioase. Iubește. găsești toate motivele. Hai Că ești adorat Hai, întreabă întâi de ce te am chemat de că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara cu. <laughs> pentru ceea ce știi, ai venit dumneavoastră singur. Eu te-am pofti pentru altceva. Da? Să auzi. Pentru. Pentru Mitică Ionescu. Că, eu... parcă mi-ai spus că v-ați despărțit. Aș trângări o Vrei să mă tragi pe soare înainte chiar de a începe? La nu, nu, nu, nu, credem, mă, crede -mă Jur. De altfel, el rămâne aici. Dar e prea nenorocit. Trebuie să iubească foarte mult pe Beturia. Dacă pentru ea m-așelat pe mine, care am fost așa de credincioasă, are să fie un genere să-ți facă cinste. Hai, făgătuiește-mi. Făgătuiește-mi făgătuiește să-l ajut. Promiți de rom. De rom bine, rom, bine, rom, bine. S-a admis. Nu scapabil de rezistență. Am să încep. Promitem cu suflet, cu tot sufletul. E prima dovadă de iubire ce-ți o cer. Pentru mormântarea trecutului, În schimb, am să te iubesc mult, mult. Vai, ce parfum îmbătător. Coca, Coca, te iubesc. Urâtule, drag, <gri> și eu te iubesc. Ai îmbrățișează-mă. <gri> <gri> <gri> da. asta. asta? De ce am mai adus aici, domnule Brihac? lă ți Bine, lua dragă, să te găsesc în brațele acestei femei! Mamă! A din jurat că numai pe mine mă iubești și acum, acum te prind pe genunchi unui domn! Plac tu cu ta, fată da. de maritat cu nume istoric, nu te sfiești tate, coborâ atât de jos! Doamnă, m-ai plictisit! Dacă nu-ți place, păzește-ți mai bine bărbat! Coca, ce înseamnă Coca? Coca, unde pleci? Să scuzați-mi violența, doamnă, dar nu mai pot permite să-și bată joc de mine. Mă duc să lămoresc lucrurile. Coca! Ah, Câte impertinență la o ființă atât de tânără. Mă uimește și mă mă mă mă Sigur e Taci, taci, Mi-a vorbit Ionescu. Voia să vie la tine să și ceară scuze și să-ți mărturisească sincer că atunci l-a calomniat pentru că era furioasă. Ah! Eu v-am spus că bietul Ionescu nu este vinovat. V-am spus! O femeie care a putut să te amăgească și pe tine, un om cu atâta experiență de viață. Mm -hmm. Ah, cât trebuie să fii îndurat Ionescu de la ea, bietul! De aceea nu fi cutezat să-și mărturisească relațiile cu dânsa. Sigur că, da, sigur, mi-a spus și poetul. Numai așa m am până aici. Se vede că e simțitor și delicat la suflet și din faptul că nu s-a îmbulzit să se explice... Numai oamenii de râd umblă toată vremea cu explicații. Ar fi o mare greșeală să compromitem viitorul veturiei din pricina unei femei ca asta. Doamne, doamne, nu știu dacă mai pot îndrăzni. Am făcut o greșeală și sunt atât de amărât. Domnule Ionescu, Iertatele... n-ai avut destulă încredere în noi. apropie e, Mulțumesc. E așa de greu să le pare o tinerească, dar când în suflet portam numai chipul veturiei adorate, nici nu m-am mai gândit la. Mir, la... mă, mir și nu mă pot miri cum ai fost în stare, dumnea om atât de distins, să iubești pe femeia aceea. O clipă de ușurință mi-a adus la în casă odată și n-am mai putut scăpa pe urmă. Nimic n-ar fi fost însă mai edificator pentru mine ca scena de la deau aici. Când am găsit pe bărbatul meu, amăgit de această femeie îngrozitoare. Nu se poate. Da? Da, am văzut cu ochii mei. Al felit n-aș fi crezut. Trește, care și loții partea lui de dină. S-a lăsat de bine idea, ca și dumneata. Dar o femeie rea este. Atât de scoate din minți și pe oamenii cei mai corec. Sigur că da, mie mi-a spus că pleacă definitiv acasă. Bine că se duce, bine că se duce. Așa o să meargă toate mai neted. Masa de deunezi, am putut o face și diseara. Nu e așa? Atunci alerg să comand torturi. Sai, stai, stai, loții, Stai. Lo Azi trebuie să sosească de la București și Dogariu. A noul nostru prefect. Îl poftim și pe el, ca să aranjăm candidatura Dumitale. În da. sfârșit, sunt multe de isprăvit. Eu n-am decât rugămintea să-mi dați voie să o le văd mai înainte pe Beturia, să-i pot ceri iertare pentru trecutul meu păcător. Ce delicat, câtă noblețe de sentimente. Boieru tot, boier. Firește da, da. ca ai să o vezi mai vorbă. Ia ca du-te acum și da, vină da. cu ea aici, domnul da, Ionescu. Da, da. Du-te după veturia și ia seama să fii de bagi. Contezi pe dumneata da, Și barem nu ne face să așteptăm aici prea mult Ca niște bieți chiriași fără căpătâi Eu, da, să... Eu aș ies prin grădină da, Se pare mai drept, nu? Da, e mai da, de... da, la da, da la El poate să convingă mai les veturia Între patru ochi Numai cu veturia să nu aveți încurcături Ia te-a spus mereu că nici nu vrea Să mai auză de Ionescu Și că rămâne cu garofoi ho, ho, De turea, să nu te doare capul Ea e fată cu minte Ce garofoi? O oh, vai Poftiți, domnule prefect. Bună ziua, să-ți Aveți ceva am. din tiriat? <laughs> Știam că te găsesc aici, în Zaneni, de la veturia. De la gara am luat doar pe Garofoiul și am mânat direct la dumneavoastră, fiindcă am ceva de mare preț, îndeoseb pentru dumneataie, Zaneni. Hmm. De Garofoiul l-am lăsat să-i fie de urături. L-ai lăsat la noi? Mm -hmm. Auză, la ții. Da, pe mine nici mă mai bagă în seamă, cu toate că abia aștept să-l gratulez. Iartă, mă loți, băci, dar trebuie să-l lămuresc întâi pe dumnei. Nu știu, am ceva de lămurit cu tine, da? Ai uitat! Eu nu, ce să-i faci? Obicei Deși am avut în București nesfârșite conciliabule și alergături, n-am neglijat să mă interesez de Ionescu, dumitale și de sorioare al lui. Ce surioară? Ce? Sur... Întâi că nu e sora, ce o femeie pierdută care. Care, dăm voie să-l completez eu, care l-a lansat pe scumpul nostru Ionescu. Dorești poate amănâncă mai? Pre, porti, poftim mai aici documente. Ce documente? Mirone, Mirone fii cavaler. Nu, nu, nu, nu, nu despre domnișoara, ci despre urmașul Mihai Viteazu. Ascultați-vă rog. Domnul Ionescu a debutat în viața publică la un teatru de periferie ca simplu cortinier. Cortinier? Oh. Cortinier, cortinier. Mai târziu, când cunoștință intimă cu numita Coca, a devenit întreținutul ei. Întreținut? Întreținut. În sfârșitul, ministrul de ieri, ca să fie pe placul domnișoarei Coca, l-a trimis aici ca agent electoral și a ajuns descendentul lui Ștefan cel Mare și aproape genele lui Haringea. E serios, Brane? E calom... nu poate fi Ionescu, trebuie să fie o confuzie. Îți din Italia astea să le studiezi pe îndelete. Ai să afli multe amănunte picante. Acum nu vreau să te plictisesc cu ele. Să nu ai nicio îndoială însă asupra autenticităților. Mi-au fost furnizate de poliția capitală. Pine, dar asta ar fi... Zaza, Elza, ar Elza. fi Elzalini și chiar este un mare noroc pentru veturii. crede -mă. Și o mai mare fericire pentru carofoiul care o merită. Da! Nu, nu, fii calma, fii calma, Elza! Lasă-mă, loții, nu mă enerva, lasă-mă! Tu mi-ai bătut capul că eu o de neam domnesc. Eu? Eu, Elza! că tu ești! Nu mi-ai explicat tu, bă? Mi-ai și citit dintr-o carte că a existat în Moldova un voievod căruia i se zicea Ștefan cel Mare. Nebunesc! Cum să se apere o biată femeie de oameni răi dacă bărbatul ei nu este în Elsa. Elza! El, Zanine, ai putința să treci numai decât lucrurile. Uf, să Vrei să omoriți pe turia cu un om de? Eh. Ia te-l pe garofoi. Nu, nu, nu, nu, nu, vreau să aud. Dacă un om ca Ionescu m-a înșelat pe mine care am atâta experiență? La, la, la, poftim, poftim. Ce, ce? nici n-am putut pentru în casă. Domnița noastră mi-a zis vorba care se servit cu domnul Garofoi. Eu nu-mi americ nimic. Dumnezeata mai a zis cortinier. Mi se pare că domnul prefect Dogariu Gariu m-a calomniat foarte rău, dacă doamna Loți șter că bariva acum să mă aperi. doar nu să mă insulte și cortinieri. Am să te lămuresc în date, domnul Ionescu, darte poftes cu să cobor tonul Onorate blăstari de domnul Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mama? De ce ai trimis pe domnul Ionescu după mine? Te rog să nu te mai uiți la domnul Ionescu Uite-le mai bine la domnul Garofoiu Da A, Câtă lume! Salut, salut! Felicitări, domnule prefect Stimată doamnă, am aranjat cu coca pe mine mă iubește. Dragă Mitică, te felicit din inimă și sunt vesel că am contribuit, mă rog, să zicem prin inteligența mea la fericirea voastră. Nu-ți cheltuiți zadardic elocvența, poete. S-a stricat. A, s-a... Poftim? Cum adică s-a stricat? Nu se poate. De ce, nu-i mai dați de soție pe... Ar fi păcat. dacă nu-i de viță domnească. A, atunci îmi pare rău, Mitică. Dar nu fi mâhnit, reîncepi apostolatul Eu însă cred că v-ați sacrificat destul Și am hotărât să închid chiar de pe acum biroul de cartiluiri civile și militare e, Cu voia dumneavoastră, domnule prefect Dogariu Acest birou mm -hmm. e înființat prin decizie ministerială Și deci dumneavoastră n-aveți puterea să-l închideți Totuși, cu voia dumneavoastră, eu am să-l închid da? Totdeauna cei mici trebuie să plătească oalele sparte Nu ai frică, de abia sosi cei mari vor urma Sper că până mâine predecesorul meu, prefectul, domnul Daraban împreună cu primarul Harambașa, vor fi la răcoare. Ce spui, Miroane? Mm -hmm. Și ei care se oferiseră să se reîntoarcă la voi cu întreaga lor grupare. Dragul meu, noi facem apel numai la oameni cinstiti și capabili, dumneata. Loții, Baci, în primul rând, ești dator să ne sprijinești. Eu? Mm -hmm. Dar cum mai potrivit-o așa? Da, de ce? Te codești, Loții? Elza, bravo, da. bravo, bravo, pe toții îl facem senator. Bine, Elza, dacă ții tu... Domnule prefect, domnule prefect, am de făcut o destăinuire. Hm. Stimată doamnă, nu lăsați pe soțul dumneavoastră să se aleagă senator. Altfel o să vă căiți amar. Cum? Cum? Coca mi-a mărturisit Adina Or că domnul Harincea merge la București numai pentru ea și care să-i cumpere casă și automobil... În acest moment, domnul este rivalul meu. Dumnezeu, da închipui că va merge și va sta singur la București. Nu? Dar eu unde sunt? Eu ce treaba am? Ah, dacă vă ocupați mai de politică și de alegeri, eu cum rămân? Elza, dragă, eu zic să facem totuși masa pe care am proiectat-o pentru diseară. Iar te amesteci, iar te amesteci! Vrei oh. să mă vâr în vreo nouă încurcătură? În orice caz, logon nu se mai face până nu iese locții senator. Atunci, mama dragă, fiindcă toți sunt majoră, îmi permis să poftesc eu diseară pe viitorul meu logotnic. Bravo Sunt fericit! Tu, Iar, ce înseamnă asta? Te rog să-mi explici ce înseamnă asta. Pe mine nici nu mă mai întreb dacă îți dau voie? Mama, te rog, mama. să-mi dai voie să-ți prezint de seară din parte o superbă poezie de logodnă, inedită. A început așa să-mi umble prin cap și sper să o aștept pe hârtie până la vremea mea. Mulțumesc! Domnule Ionescu, tot ai cerăi? Credeam că-ți faci bagaj. nu așteptam să sfârșiți. Tocmelile! Mm -hmm. A, bună ziua! Bună ziua! A, A, bună ziua! Nu mare, prea stimate, domnule prefect! Se vede că ați venit de la gare direct aici. Am călătorit, în prima nu m-ați observat. De altfel, și eu doar m-am primit puțin și am ales să-mi iau postul în primire de la prietenul Iones. Post? Ce post? Direcția acestui birou. Aici? Nu! Nu, nu, nu se poate! Am de nu m-am pus dacă vă interesează, Ce Trebuia să vi se comunice și mie, nu? Da. Ah, nu! Nu, nu, nu! Nu stii n-am primit nimic, prin urmare nu te recunosc! Domnule prefect, puteți să. Nu mă recunoașteți, dar eu pe baza ordinului ministerial. Aici am să vă izghorez cu poliție! Domnule, două telegrame urgente de la București pentru domnul prefect Dogariu. Dun vă caută factorul. Dă-ne cu aceea, dă-ne E, v să zic că se pune în disponibilitate directorul biroului de Cartieri civile și militare de Ionescu. Se numește în locul de director, devenit astfel vacant, domnul Ghetur Turean. Oh. Ministru... Cum vedeți, domnule prefect, da. suntem în ordine, da? Dragă Guță! Da. Vreau să fiu cel din tâi care te felicită din toată inima. Genică, să da. treci Guță, și la mai mare voiață! Da, Ascultați-o pe a doua... Da. Binevoiți să primi în rândurile noi grupări de sub conducerea domnilor Daraban și Harambas. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. ai pus categorie. Așa nu primești să lucrez! Chiar azi am primit demisia telegram. Fii cu minte, fii cu minte, fii cu minte, miroane. No. Nu, te, nu, nu, nu, nu te primi. Politica are anume tradiții care nu se pot schimba atât de repede ca părerile iubitei mele. Elsa. Da, te rog să nu faci glume fără sare, loții pe socoteala mea. Eu nu-mi schimb părerile. Numai lumea se schimbă. Dacă oamenii ar fi de treabă, n-ați de acum să consolați pe Miron. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Mă consolez singură, Zaneni, și nu mă dau învins, te asigur. Dar vă rog să plecăm de aici, că a început să mă atmosfera asta. Îmi dai voie să-ți ofer brațul meu, scumpă veturie? Cu drag. Poftim. Ei, poftim să mai crești la, la revedere, la bună vedere. Da, da, da, pe curând, pe curând. <laughs> Cam necioplit prefect Dogariu. E Se-mi glânzește, lui n-ai nicio grijă. I -i. Îmi pare rău că planurile tale au dat greș. dar eu e. de când ai intervenit Coca, dragul meu? Așa e când îți soarta de o femeie zăpăcită. dacă era aia deșteaptă... Oh, I -a, aule, ia, aule, ia stați puțin. Și? Păi cum vrea Coca să plece la București dacă mă iubește pe mine și eu rămân aici? Păi, păi nu trebuie să rămâne și ea? Stați așa, am să o conving în două minute că doar sunt tare. Sunt tare. <laughs> Apropo, mitică. Da. Era să uit o chestie de mare importanță pentru tine. Ai auzit că Daraban și Harambașa ne-au părăsit? Cuță! Da! <laughs> Doamne, Guță, ești omul provident, așa, o depeșă extraurgentă la București. Așa. În urma defecțiunii fostului prefect de la Ban, îmi asum reorganizarea pentru a putea lupta cu cinste în alegerile generale iminente. Apoi propun lista candidată. Înfrunte cu tine. Cu mine, cu mine. Credem sigur, dar la guvernarea viitoare sunt deputat și șeful organizației județele. Să mai poftească pe urma al de Dogariu să ne scoată de aici. Exact, așa. Mite ca să care tot! Jenica, spune că a fost ceva îngrozitor. E îngrozitor, ce e admirabil, rămânem împreună. Toata mea ești tu foca mea. Nu vreau. Nu vreau, Ai, nu vreau hai, hai de ce nu fi proastă. Nu știi cât te iubesc eu pe tine, mai trebuie să-ți spună. Vreau să juri, dar sincer. Vreoastă, mică, ce ești? Cuță! Cuță mare putere puterea amorului! Uite, de când mă iubește Coca, uite așa îmi vine poezia, uite așa, uite așa! ți am convins-o să rămâi aici. Sunt fericit. Stai să-și o poezie. Am o Coca, ce-mi văd ochii? Numai adineauri mi-a jurat credință până dincolo de mormânt. Genică, nu fii zevzec. Zevzec? Eu... Ce oameni, ce lume! Ați ascultat Apostolii, de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea. Mitică, Virgil Ogășanu Domnul Harincea, Mircea Albulescu Doamna Harincea, Ilana Stanaionescu Veturia, Valeria Ogășanu Coca, Rodica Mandache Turtureanu, Mihai Fotino Brihak Sherban Cela, Mihai, George Voicu Dogariu, Cornel Vulpe Garofoiu Mihail Dinvale, prefectul Ion Pavlescu, primarul Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreișic regia artistică Dan Puican